Сам із Нафісою тільки у двох. Не мав він більше жінок, хоч ця йому і не народила дітей. Любив Нафісу, а їм, бездітним, завжди давали сиралю на виховання хлопчиків, привезених із чужих країн. Нафіса любила їх, приймаків, отак, як люблять сусідських дітей, бездітні жінки. Хіл сам навчав їх турецької мови і Корана, а сам не раз запитував себе: Навіщо це? Хіба можна полюбити мачху дужче, ніж рідному, і віддавали їх у яничарський корпус без болю, і забували про них, як забувають про сусідських дітей. А одного виписали, а одного викохали дикуватого хлопчину з Дніпровських степів. Не хотів його сам віддавати вихованцям, коли Одабаші прийшов його забирати в Яничарській казарми. Примітка Одабачі — начальник Яничарської казарми. Хай подарують їм Аліма в заплату за батьох добре вихованих воїнів. Гридала Нафіса, й послужила вона Султана, довгі роки безплатної праці На право мати сина. Адже він один-єдиний з усіх Називав її матір'ю. Зм'як, одабаши, дивлячись на сльози Але велів покликати Аліма. Хай скаже він сам. Увійшов Алім, високий, дужий, Широкі чорні брови ссунулися над орлиним носом загорілись мої очі, коли побачив зброю, міцно стиснув Ефес Ятагана, якого подав йому Адабаші, і пішов, не обнявши на прощання названих батьків, зник із їхніх очей назавжди. Сказав тоді Хюсам, людина має одну матір або немає жодної, та не заспокоїла його слова Нафісу. Побігла проводжати Аліма. Потім день у день ходила до Яничарських казарм, тенялась там даремно. Не виходив до неї Алім, а вчора, коли переправлялись яничари за Муратом через Босфор, цілий день простояла на березі, але й тепер його не побачила. Голосила, що загинув. Розтривожили хюсама сльози на фіси. Хоч сам він не тужив більше за приймаком. Інші думи схилили його сиву голову над точилом, на якому кував жіночі каблучки, браслети, сери. Лежить перед ним робін, на якому він більше місяця зранку до вечора Вирізблював квіткою вірш вічного саді. Між друзями в кайданах ліпше бути, Аніж в саду сидіти з чужаками. Розсипались на столику рідкісні перлини, Самоцвіти, тонко відшліфовані руками майстра. Всі вони вже тут, дома. Крамничку свою на Бедестані, Х'юсам закрив примітка Бедестан центральний критий ринок у Стамбулі. Не йдуть більше його товари. Перестали покупці помічати крам славного ювеліра, виробами якого колись пишалися султанші і візири. Зате розхапують бряскальця, аби тільки вони світилися показним блиском, аби тільки на них було вигравіровано похвалу на вічному султанові. Чому це так? Куди раптом ділося в людей цікавлення справжнім мистецтвом? Адже воно було. За добрих часів Сулеймана спроваджували з Персії і Аравії найкращих майстрів. Австрійць Кожда на навіки прикрасив Стамбул вісімдесятьма мечетями бібліотеками, караван сараями. Тоді кожен карниз на будинку, кожна колона, капітель, порхівниця, тарілка, ба навіть мангала ставали витвором вічної краси. Примітка мангала – жаруня. І не шкодували тоді грошей ні міщани, ні вельмони. Чому тепер усі дбають тільки про своє власне збагачення – ставши байдужими до прекрасного. Адже коли жінка перестає дбати про рум'янці і убори, коли починає труситись над кожним алтином і держить їх замкненими в шкатулці, а сама ходить у брудному фередже, то всі вже знають, що вона старіється. Так і бабіда тільки в тому, що руйнуються мечеті, а замість нових медресе, мітка, медресе школи, будують казарми, що на базарі купують радше латунь, ніж золото. Галата, пера і скутарі з кожним днем повняться все більше і більше з обожилими і тімаріотами, мітка, тімаріоти, феодали, яким за відбування військової служби надавалося в умовне володіння, земельні маєтки, замети і тімари. Повняться все більше і більше з обожилими заїмами і тімаріотами, що не витримали податків яничарської сваволі і пішли наповнювати базари жебраками, муські завулки бандитами, монастирі дармоїдами-дервішами, а яничарські полки грабіжниками. Адже, коли мати стає байдужою до дітей і внуків, значить, постаріла вона і збирається в дорогу на той світ. Що трапилося з Туреччиною, державою п'яти морів і трьох континентів? Невже вона відчула невеликовну хворобу і перед неминучістю смерті, байдужує до того, що було окрасою їм молодості? А куди ділося? Найсвятіше почуття турка, любов до своєї батьківщини. Хью сам добре пам'ятає колишні походи Сулеймана Пишного, коли кожний здоровий мужчина кидав сім'ю і хату, брав зброю і йшов на війну, не питаючи про платні. Тепер же ніхто не піде воювати, поки не пошпурять мішка з дукатами». Адже коли сини забувають про матір, то вмирає вона, жебрачачи перед сусідськими порогами. А ти, Нафіса, плаче, що нерідний син забув про тебе, десь під ранок заснув хлюсам сам у своїй підвальній майстерні, не знаючи, що діється по той бік Босфору. Нафіса розбудила старого аж понад вечір. Саме повернулася з міста, була стривожена, настирло термосила Х'юсама за плече. — Вставай, вставай, Х'юсаме, ти спиш і нічого не знаєш. Цієї ночі помер султан Амурат. — Аллах Ахбар, великий